Сказав я, тільки тепер вони тебе землеміром не поставлять, а самі тобі відміряють. Ти є фантазер, цього разу німецькою відповів мені колишній піхотинець. Але я зрозумів його без перекладу, і ще я зрозумів, що здаватися він не хоче. А може він просто хотів, щоб його слово було останнє? Моя репліка про землеміра, як завжди, його образила. Похоронна команда. «І що тепер буде?» – запитав Віллі, коли ми вийшли з Линяника, і, пригинаючись, аби нас не побачили з дороги, почали прочісувати кущі. «Коли знайдемо твого шофера, то попросимо, щоб нікому не розказував, що нас бачив». І першим просити буду я. Напевне, Віллі зрозумів безглуздість подібних запитань, бо враз замовк. Але я й сам не дуже хотів стріляти в того хлопця. Може, ми навіть дамо йому води. Прив'яжемо десь, нехай трохи полежить з гонучкою в губі, поки які пастухи знайдуть, і поки ми звідси заберемося заспокоював я колишнього піхотинця, хоч і сам мало вірив у те, що казав. Нас догнати, щоб убити, а убити, аби вижити самому на війні, то звичайна справа. Хоча раніше намагалися догнати переважно мене, особливо в останній рік, перед тим, як вийти з лісу, то тільки й того, що гебійські хорти наступали нам на п'яти. Правда, ще раніше, десь невдовзі після того, як пройшов фронт, довелося за панським садом у нападівці ловити одного підстреленого смершівця. Наш стрілець, мій товариш, зігнав його з одної курви, до якої і сам заглядав, але не добив. То його вже на виході з села наш дядько Граблями заколов, прохромив, як жабу, коли той пробував заритися у копицю. Не на того натрапив, у дядька обидва сини були в лісі, потім зарив його під купою гною. Собача робота йти по сліду, хоча сліду, як такого, і не було. Проте інтуїція мені підказувала, що той шоферина Направився до дороги. Лише кілька цяток крові на присохлому коров'ячому пляцку і обламаний вербовий кущ. Обчухрене свіже листя на траві вказували, що втікач робив собі палицю. Виявилося, ми на правильному шляху. Далі була смуга відкритого поля, засіяна ячменем метрів за триста, не більше і знову зарослий кущами верболозу і глоду видаленок. Через рану ноги я не міг перебігти те поле так швидко, як колишній піхотинець, поки я лежав у зеленому ячмені, віддихуючись, він вже шастав між тими кущами. І якби тепер від дороги почалася блава, я був би приречений, мій одноукий товариш Одним парабелумом був поганеньким прикриттям. Ми обидва були б приречені. Утікач був беззбройний, колишній піхотинець був у цьому впевнений. Залишалося вірити йому на слово. Втім, усі наші старання могли б бути марними, якби гарнізонник вже дістався пещатинець. Його могли відправити під водою на Крем'янець. Починати ж перестрілку із сільськими аж ніяк не входило в мої плани. Досить того, що вже одного холуя по кущах виловлюємо. Бо ж не інакше той Сверненко за любки відгукувався на покірного хохла. А якби ні, то хіба тримали б, а по-іншому вони його і не могли називати. Віллі я нас догнав вже у самій долині, біля наповненої водою продовгуватої ями.